اندل سن اندل سن اندل سن حديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك انسيت يوم الجمعه وامام يخطب فقد لغوت كذا كذا ادبريره يقول تبرنسيت قدا šuti za vrijeme džume na dan džume imamo jahtobah, imam držje hudbu fakad na gavdo učinio si lagav a lagav u znači kao lusaket znači kaži neki govor koji je ništavan nevrijedan ili u kojem nema fajdinik nema koristi u tom govoru ili znači Uh, uh, po drugom trećem tomačem hulumi leži da u tome što si rekao ne imaš nagradu bez odbira što rekao to znači lagav lag. kad lagav te, znači učinio si ako znači, pričaš od ono, svome prijatelj kada šuti ili od djeci, ili bilo kome kada šuti za vrijeme žume, kada učinio si lagav što znači lagav, znači uh, izgovorio se riječi kojima nema koristi kod nema fajde e uh, u stvari razumješ istoga da, da da treba šutiti da nisi da kažeš da haram da kažeš da pričaš naravno ovaj od od obilježja hutbe odnosno od daba, oni koji prisustvuju hutbi da šute da šute odnosno, da jasno da razmišljao riječ mako ona koju izgovara Da, da, da dove na njegove dove i tako dalje znači da budu prisutni odazivaju se i odazivaju se potpuno imam koji drži hudbu zbog toga poslanih se selam znači upozorio na govor toku hudbe kaže, kaže pa pa Makar i sa nečim najmanjim da nešto kaže a to je najmanje stvari, znači hoćeš reko koriš fajl kaš neko neko izneznanja ili djeca pričaju i sad ti ne možeš da ukažeš, nema kaš šuti. Ti si napravio grešku. Pa dobro, on sposobni da kaže što ajde ovo je po hadisu greška, haram je reče. Šta ćemo naraviti, da radimo da deca? se dođete na fudbal i pored tebe tamo dičurdi sjede i krušče su da si. i pričaju. Ili uzmo telefon, igrica igraju. Ili Pričaj pravo, no sad, da man navrodom baš šeitaino govori, no. Sjeties on tēmā, pucā pričaj. I normāda smita, nemoši Oni ko iz spāvaj, pa I ovaj, šta je sad tu, netreba ne šeit šūti, djeci? O, šta češ sada uradīš? Ot šļāgu, zauļoķiš ga štīnita, no kultūra, no cīknija. Jel štā, štā uradit? I šā redīš, mēl. To će biti bijen. Ne znam. Hadis ukazuje na to da je vađiv šutiti. Kaže Ibn Abdulbr da je ižma učenjaka na tobe da je vađiv šutnjao toko kudbi. Ovo što prema si Ibn Abdulbar, da je ižma učenjaka na to, to nije mala stvar. Znači, vrlo vrlo bitna stvar. E, tako da, jer, jer može neko razumjeti iz ovog hadisa, pa dobro, ako ti e uh, pa ovaj, neko kaže svome ovaj prijatelju do, njegu, do koji do ovaj šuti, učinio lago, lag, učinio nešto što govor bezvredno tako dalje. A dobro, možda možeš mekru, ne treba, bolje da š, bolje da onda val ne ali Al onda kaže učenička na tebe da je vađiv da se šuti. Uh, drugi učenički kaže stvari se iz toga se razumije u da je haram govoriti, ako je vađiv da šutiš harame govoriti tu u zvari opriječno tom mjestu i takvom stanju, znači u toku držanja hutbe. A onda izuzetak ome. Šta je izuzetak ovome? Pazi, u osnovu je zabranjeno, naređeno da se šuti, zabranjeno da se govori, a onda odlazi mezi izuzetak. Koji je izuzetak? Da, imam, da se imam obrati nekom od, od, od, od prisutni, nešto konkretno, ili da se nekom od prisutni obrati imamu, njih dvojca da razgovaraju, znači između imama. I nekog džamatli koji na, na džumi, znači njima je dozvoljeno da razmine govor, pogotovo koji ima potrebe za tim. Navedili smo primjere toga, znači onog, priča o onom, onom beduinu koji je ušao za, za dobljenje za kišu, a imamo i ovo da je poslanik sanopozorio, ono koji je ušao i sjeo nije klanio dva rekata, tijetno mešida. Dobro, znači to izuzetak. A onda neki učenjaci fakhi to jesu fikata, zato jesu fakhi, fakhi da su da su spomeli neke drugi izuzetke. Koje drugi izuzetke? To se to je primjebalo za mislom. Dać znači, prije ovaj kad neko drži, kad ima drži hutbu. Da hutbu nije propisano da je ne ogromne velike džamije. Ima drži hutbu i još možda slabog glasa ili ako jako glasa ne čuli pola džamije ne čuješ šta priča. Šta će rat oni koji ne čuju, džok? Mači, propisi su toku džuma da neko prenosi, ima vam priča džuma, tam ima onaj drugi prenos. I rekao ima ako aš znači, ne, ne prenosi, ne imuste da prenosi. Kao što je kao što je dozvoljeno se prenosi klanjanje i im, mama. Šta da radi? Kaže fukah, kaže nema smetnji onaj koji ne čuje hatiba zbog udaljenosti. Nema smetnje da bude zauzet učenjem Kur'ana ili da zikri. Jer to kaže bolji, to je preči. O, preće nekdo bez vizi sjedi. A onda se ovaj, razilaži oko toga za osobe koja je gluha. Došla na hudba, ne čuje ništa. Šta da on radi? Je bolje njemu da zikri, da mu se pojasnije, treba da je bolje da zikri, jer neću i svakako, ne ono pojma. Znači, može, znači, može biti osoba. Da li je njemu propisano? Da, da uči, da zikri ili tako dalje, pa onda skupina učenjaka kaže da je bolje ovaj, da se zabavi, da jako zikri, da zikri u sebi, znači da ne bude na glas, jer ako, ako bi pustio glas, onda bi smetalo on ljudima koji čuju i mama, koji sjedi oko njega. Ali u svakom slučaju, znači, on i takvoj osobi, znači, nema smetni, da on u sebi, da u sebi zikri ili čak da u sebi ponavlja Kur'an tom i tome slično. Ako, a, pod uslovom da je zijeti, on je oko njega. Dobro. To što se tiče ovoga Đaisa Andaluzan oh. Andaluzan